25. Egyedül a félhomályos kabinban Daniels a privát ételkészítő berendezéssel ügyködött, egy adag ennivalót szeretett volna megmelegíteni. A legénység tagjai általában a közös étkezdében fogyasztották el az ebédeket és a vacsorákat, de mivel egy kolonizációs hajón az egyedül lét és a magánélet volt a legnagyobb kincs, a mód nyílt rá, Szívesebben ettek egyedül a szállás helyükön. Jacob szokta elkészíteni az ételt. Daniels a legénységet ábrázoló képre nézett. A felvételt közvetlenül azelőtt készítették, hogy a bolygó körüli pályáról letérve elhagyták a földet. Valamennyien ott voltak, még mindannyian éltek. A mozdulataik, a mosolyaik, az arc kifejezésük, mintha belefagyott volna az időbe. Oram és Karin, Teneszi és Feris, Lopé és Hallé, mind, mindannyian, és az ő Jékobja. Emlék. Már csak ez maradt neki, csak az emlék. Meg persze a bizonytalan jövő kilátásai. Tudta, szerencsésnek valhatja magát, neki legalább volt jövője. De nem, valahogy nem ment. Nem érezte úgy, hogy ez szerencse lenne. Az ajtó irányából halk, dallamos jelzés hallatszott. Daniels félretette az ételt, kinyitotta az ajtót. Teneszi állt a folyosón. Erősnek és magabiztosnak tűnt. – Jó estét! Remekül nézel ki! – Tessék! – Daniels elhúzta a száját. – Ja, persze! – mondta szintelen hangon. – Csodás lehetek! Éppen sminkelni készültem, és arra várok, hogy kivasalják a báli ruhámat. Invitáló mozdulatot tett. Gyere be! Egy-két lépéssel visszajutott az ételkészítőhöz. A kovenant legénységi kabinjaiban nem voltak nagy távolságok. Mindenki rendelkezett megfelelő méretű személyes térrel, de ennél többet senki sem várhatott. Igazság szerint nem is volt szükségük tágas kabinokra. Az út nagy részét amúgy is a hiperkapszulákban töltötték. Mit főzöl? Daniels felemelt egy dobozt, oda mutatta tennessee -nek. A doboz oldalán lévő képen egy tojás volt, mellette kisebb méretben a másodlagos hozzávalókat ábrázoló fotók sorakoztak. Om lett. Egy szárnyas embrióból készült. Valami. Daniels fintorogva nézett a dobozra. Azt persze nem tüntették fel, pontosan milyen állat maradványai találhatók meg benne. Kérsz egyet? Finom lehet. Persze, kérek. Ami azt illeti, én ismerem az omlettet, és szeretem is. Az enyémre sok sajtot kérek. Persze, csak akkor, ha úgy is rá tudod tenni, hogy a tiédre ne kerüljön. Daniels elbizonytalanodva nézett tennessee -re. Te, mi az a sajt? mintha egy eltemetett információt próbált volna felidézni. Egy olyan folyadék összesűrűsödött üllepítménye, amelyet egy bizonyos szarvasmarha féléből vontak ki. A folyadékot az állat egyébként a kicsinyei táplálására használta. A sajt a legtöbb, bár nem valamennyi ember számára könnyen emészthető táplálék. Az, hogy valakinél okoz-e gondot vagy sem, jobbára az illető származásától, felmenőitől, vagyis genetikai kódjától függ. Egyébként, amellett, hogy ehető, ez az üllepítmény eléggé ízletes is. A dobozra mutatott. Szerintem biztos van benne egy külön tasak, ami sajtot tartalmaz. Daniels bólintott. És mit kérsz hozzá inni? Tennessee a szemét forgatta. Mióta ismersz, Denny? A nő az egyik szekrényhez lépett, előhúzott belőle egy majdnem üres palackot, töltött tennessee egy adagot. A férfi megfogta a poharat is, úgy emelte fel, mintha tósztot akarna mondani, mintha így akarna megemlékezni elveszett bajtársaikról. Gyorsan kiürítette a poharat. Mi a helyzet a hajón? kérdezte Dannyász. Anyát offline állítottam. Szüksége van rá, hogy elvégezzen magán egy teljes belső diagnosztikát, lehetőleg annélkül, hogy közben minden egyes nanoszekundumban minden létező rendszert figyelemmel kísérjen. Eléggé megviselte, hogy leereszkedtünk a vihar alsó rétegeibe. Meglehetősen sok perifériás EM sérülés szenvedett. A hajó rendszerei automata üzemmódban maradnak, míg anya visszatér online. Ez úgy nyolc körül fog bekövetkezni. Érdemes elvégezni a műveletet, mert csak így bizonyosodhatunk meg arról, hogy minden egyes rendszer működőképes. Ezt még azelőtt meg kell tennünk, hogy visszafekszünk aludni. Daniels olyan kimerült volt, hogy már a melegedő ételt is alig tudta figyelemmel kísérni, valahogy nem volt hangulata és ereje a látogatójához. – Anya, értem. – Tennessee észrevette mi a helyzet. – Aludnot kellene egy kicsit. Daniels bólintott. Tudom, eszünk, azután lefekszem. Tennessee elgondolkodva figyelte a készülőételt vizsgálgató nőt. Most már kapitánynak kell, hogy szólítsalak? Daniels fel sem pillantott a készülékről. Hát persze. Mindketten elmosolyodtak, de hamar eltűntek arcukról a vidámság nyomai. Mindketten foglyok voltak, olyan emlékek börtönében sinylődtek, amelyeket túlságosan fájdalmas lett volna elfelejteni, és túlságosan frissek voltak ahhoz, hogy maguktól hatástalanná váljanak. Amikor végre elkészült az étel, leültek és ettek. Időnként valamelyiküknek eszébe jutott valami, amiről beszélni szeretett volna, de ahogy a másik szemébe nézett, inkább hallgatott. Ez nem azt jelentette, hogy nem volt mondani valójuk egymás számára, Inkább azt, hogy egyikük sem tudta, hogyan tehetné meg ezt tapintatosan, anélkül, hogy fájdalmat okozna a másiknak. Egy álmodó Nos, nem egészen. Az álom nehezen ereszkedett rá Danielsre, ha egyáltalán megtette. Az öntudatlanság feszült pillanatait újra és újra megszakította a belső késztetés, hogy terveket készítsen. Hogy felkészüljön, a nyugalom tereiben újra és újra megjelentek a rémámok sötét szilánkjai. Daniel olyan kimerült és feszült volt, hogy alig bírt elaludni, és amikor nagy nehezen sikerült neki, újra és újra felriadt. Forgolódott, felkapcsolta a lámpát, az újai hegyével szeliden megsimogatta Jacob párnáját, amiről már eltűnt az utolsó homorulat, a férfi utolsó lenyomata is. Felnézett a férje imádott rönkházát ábrázoló képre. Jacob erről álmodott. De ő valóra váltja. Valóra, még akkor is, ha a puszta kezével kell széthasogatnia, az új világon talált, ki tudja milyen egzotikus fákat. A befejezett épület elképzelt látványa valahogy lágyabbá és vonzóbbá változtatta azt a valamit, amit addig durvának és zordnak talált, a holnapot. Egy elsuttogott parancs után a kabinra ismét sötétség borult, és Daniels, valamelyest megnyugodva, visszasüppett az álomba. A kovenant fedélzetén éppen úgy múlt az idő, mint a földön, miközben odakint a burkolat másik oldalán és az ugrásmezőn túl a galaxis keringett a hajó körül. Minden békés és nyugodt volt, egészen a hajóidő szerinti reggel 8 óráig, amikor anya visszatért online állapotba. Eleinte halk volt és lassú, de lassanként felvette a tőle megszokott ritmust és lendületességet. Központi kompjúterrendszerek helyreállítva, hajódiagnosztika befejezve, első diagnosztikai jelentés összeállítva, készenléti állapot. Ezután kis szünet következett. Anya halk bejelentkezése nem zavarta meg Daniels ámát, ám amikor a géphang ismét megszólalt, azonnal felriadt. – Figyelem, Daniels kapitány, sürgős, kérem jelentkezzen a gyengélkedőn. – Sürgős, kérem jelentkezzen a gyengélkedőn. – Micsoda? Daniels felemelte a fejét, az időmérőre pislogott, Megdörzsölte a szemét. Miért? Lopi őrmester elhúyt, a hajón egy azonosítatlan élőlény tartózkodik. Dénás pillanatok alatt magához tért, kipattant az ágyból, felkapta az uniformisát. A kabin előtti folyosó üres volt, ahogy a következő is. Befordult a sarkon, végigrohant a harmadik folyosón, és kis hián beleütközött tenzibe. Gyengélkedő! Mondta Daniels. Nem volt ideje arra, hogy magyarázatot adjon. Tenesszi bólintott. Az arca komor volt. Anya engem is felébresztett. Együtt futottak végig a harmadik folyosón, és csak akkor lassítottak, amikor közeledtek a céljukhoz. Az ajtó nyitva állt, de ők nem rontottak keresztül rajta, inkább az ablakhoz léptek. Benéztek a helyiségbe. A gyengélkedő már nem volt se fehér, se steril, mindenütt vérvöröslött, szinte mindent beborítottak a szervcafatok. Az organikus mocsok nemrég még annak az embernek a testéhez tartozott, aki szétrobbantott felsőtesttel, hanyat feküdt az orvosi kapszulában. Az arcán és a teste különböző pontjain bekötött csöveken keresztül még mindig kapta a számára előírt szereket. Deniasz bízott benne, Lopé nem ébredt fel a mesterséges kómából, amikor a melkasa szétnyílt. Hány ingerrel küszködve fordult férre? Walter, szólt bele a kommunikátorába. Hallottam, érkezett a szintetikus válasza. Már elindultam önhöz, állapotellenőrzés. Jól vagyok, felelte Deniasz. Tenes szíve vagyok. Lokalizáld az ismeretlen élőlényt. Valami mozgásra utaló jel? Csend. Azután. Találtam valamit. Igen. A B-fedélzeten a hármas és négyes szektor között. A legénységi szállások felé tart. Ki van odalent? Rix és Upworth. A picsába. Hozza ki őket onnan. Ötös számú riasztójelzés. Mondja meg nekik, zárkózzanak be a kabinjukba, még le tudunk jutni hozzájuk. – Máris. – Csend. – Kívánja, hogy csatlakozzak önhöz? – Daniels elgondolkodott. – Nem. Inkább kövesd nyomon az eseményeket. Tenessivel a fegyvertárba megyünk. A közös fürdőhelyiséget úgy alakították ki, hogy egyszerre a legénység több tagja is használni tudja. Ebben a tágas térben szinte elveszett a két alak, a két mesztelen ember, akik élvezettel álltak a zuhany alatt. A hajón szolgálóknak nem sok luxusban lehetett részük, a helyiséget gőzzel megtöltő forró víz ezen kevesek közé tartozott. A két ember, férj és feleség, élvezte az intim együttlétet. A hídon éppen nem volt szükség rájuk. Daniels visszatért, teneszi mindent kézben tartott, anya ismét átvette az irányítást. A hajón hirtelen aktiválódott a vészvilágítás. A jelzőfények hirtelen vörösre változtak, vörös villanások hasították keresztül a gomolygó gőzt. Megszólalt a riasztó siréna, a kitartó víjogás visszhangá változva verődött vissza a fürdőfalairól. falairól. Rix meglepetten túlta el magát a feleségétől. Mi lehet már megint? A nő bizonytalanul nézett körül. A rendszer ellenőrzése? Talán... Riksa a homlokát ráncolta. Lehet, de akkor is jobb, ha megnézzük. De nem most. Egy perc múlva. Előrehajolt, hosszan megcsókolta a feleségét. Nem vette, nem vehette észre a háta mögött megjelenő árnyat, ahogy a nő sem, aki lehúnyta a szemét, amikor megölelték egymást. A lény nagy volt és nedves, a vörös villódzásban meg megcsillant hatalmas hosszúkás koponyája. A férfi irányába hajolt, majdnem megérintette a tarkóját, miközben kitátotta borzalmas pofáját. Az előrelöködő belső pofa láncjaként döfődött Rix gerincoszlopába, a fémszerű állkapocs keresztül hatolt a húson, a csonton, az inakon, keresztül a koponyán, amit a nyitott szájon keresztül hagyott el. Riggs szeme a soktól. Egy pillanatig csak állt a gőzben, a testére pergő meleg vízben keresztül döfött koponyával. Ahogy a lény belső állkapcsa visszahúzódott, a férfi összerogyott. Upworth semmit sem látott a vértől, a víztől és saját nedves haj tincseitől. Értetlenül lépett hátra, megtörölte az arcát. Amikor kitisztult a szeme, egy arcot látott maga előtt. Egy arcot, ami nem a férje arca volt. Felsikoltott. Tenesszi és Daniels lövésre készen tartott fegyverrel haladt előre. Ahogy közeledtek a fürdőhöz, lelassítottak. A kísérteti váló csendet csak a padlóra csorgó vízcsobogása törte meg. A nyitott ajtón kilépbenő gőzfelhőn kívül semmi sem mozdult. Meglátták a helyiségből a folyosóra kicsorgó keskeny patakocskát. A tiszta vizet, sötét folyadék csíkok szennyezték. A fürdőben iszonyatos látvány fogadta őket. A vér szinte mindent beborított, a falakról kövérvörös cseppek hullottak alá. A padlón test és szervdarabok hevertek, a kiontott zsigerek eltömítették a lefolyókat, a véres víz tócsákba gyűlt, a nagyobb tócsák egyesültek, és kis patakokká változva a folyosó irányába indultak. Tennessee elindult a Mészár székké változtatott fürdőben, elzárta a csapokat. Daniels körbenézett, az arcvonásait eltorzította a tehetetlen A félelem már nem kínoszta, azt maga mögött, a mérnökök világáhagyta. hagyta. A férfi Danielsre nézett. Hívjunk erősítést? A nő majdnem, de csak majdnem elmosolyodott. Túl sok fényévet kellene megtenniük, hogy idejussanak. Ha megpróbálunk a dögnyomába nyomába eredni, a hátunk mögött fog felbukkanni. Ha nyílt terepre megyünk, nem lesz fedezékünk. Ha követjük a folyosókon, talán a szellőzőjáratokból fog lecsapni ránk. Vagy akár a padló alól. Ez mindenre képes. Az lesz a legjobb, ha mi választjuk ki a helyet, ahol találkozunk. Ahelyett, hogy áldozattá válnánk és várnánk rá, inkább csaljuk magunkhoz. Hát, így is lehet, bólintott Teneszi. De hol csináljuk? Hazai pályán. Ott, ahol otthon vagyok. Daniels megérintette a kommunikátorát. Walter, van valami? Hol a dög Walter? A legutóbb a tat irányába tartotta Működni fog a dolog, jelentette ki Daniels elszánt elégedettséggel. A hídon a saját állásában tartózkodó szintetikus feszülten belenézett a kovenantot ábrázoló hologram belsejébe. Az ujjai gyorsabban, mint ahogy emberi ujjaik mozogni képesek, végig zongoráztak a billentyűkön. A hologram bizonyos részei összezsugorodtak, míg mások felnagyítódtak. Daniels és Tennessee már sikerült lokalizálnia a behatulót kereste, de nem járt sikerrel. "Elvesztettem. Egyszer már megvolt a fürdőben, de nagyon gyorsan mozog. Ha sikerül is elcsípnem, nehéz lesz nyomon követni. Azért csak próbálkozz." mondta Daniels. Tennessee felé fordult. Mit kell tenni azzal az ellenféllel, aki gyorsabb és erősebb nálad, és átkozottul nehéz kiütni? A terraformáló dok felé tartunk. Zárjunk le minden ajtót, kivéve azokat, amiken keresztül oda lehet eljutni. Végrehajtva, mondta a szintetikus. Miközben nyomon követte az idegen lényt, Walter lezárta mögötte a megfelelő ajtókat, és kinyitotta előtte azokat, amelyeken keresztül eljuthatott a Daniels által meghatározott szektorba. A hologram belsejében mozgó, a lényt szimbolizáló jel minden egyes nyitott ajtó előtt megtorpant, majd keresztül rohant rajta. A háta mögött becsukódókkal nem foglalkozott. Walter fokozatosan egyre közelebb terelte a lényt a terraformálódókhoz. Daniels és Tennessee nem volt olyan gyors, mint a behatoló, de kitartóan haladtak előre. A hologrammon látszott, irányvektoruk hamarosan találkozik az idegen lényével. Még rajta van, Walter? Igen, még megvan, felelte a szintetikus. Pontosan abba az irányba tart, amerre önkívánta. Helyes! Nyisd ki a C-szint, azután meg az ötös és a hatos folyosó ajtaját. Ajtók nyitva? Walter a hologram felnagyított szeletében mozgó apró jeleket figyelte. Most megy keresztül rajta. Nyitom az ötös és a hatos folyosót. Tartsd a cén, a hatoson. Walter kivárt. Egy rettenetes pillanatig úgy tűnt, a lény ezúttal nem kapja be a csalit, de azután ismét megmozdult el. jel. Megvan, valamennyi ajtó zárva. Még a szintetikus számára is gondot jelentett, hogy a hatalmas hajó belsejében nyomon kövessen egy gyorsan mozgó alakot. Megint elvesztettem. Nem baj, mondta Daniels. Valószínűleg a nehéz gépek blokkolják a képdetektálást. Az a lényeg, hogy most tudjuk, hol van, és hogy onnan nem tud kiútni. Csak rajtunk keresztül. Mi a 17-esnél vagyunk. Most lépünk be a dogba. Az ajtóban állva Daniels megérintette a falba sülyeztett kapcsolókat. Az ajtó félrecsúszott. a nő előtt feltárult a sötéten ásító tér, a kovenant legnagyobb csarnokainak egyike. A hatalmas markológépek, daruk, teherautók, bányagépek, futószallagok, személyszállító járművek és emelőgépek között úgy állt a több tucat kisebb méretű gép és jármű, mint a dinoszauruszok legelőjére tévedt, apró emlősök. Minden felületen állagmegőrző anyagok rétegei csillogtak. Daniels és a legénység többi szervizelést és ellenőrzést végző tagja számára mobilálványokat helyeztek el, hogy feljuthassanak a magasabb gépekhez. A tervek szerint azután, hogy a Covenant megérkezik az Orige 6 a teherliftnek kellett lehordani a terraformáló berendezéseket a felszínre. Daniels feladata volt, hogy a gépek és berendezések tökéletes üzemképes állapotba hagyják el a hajót. Az eszközöket a csarnok távolabbi végében lévő teherzsíli keresztül akarták átjuttatni a teherlift fedélzetére. A bejárat mellett sorakozó szekrényekben, Más felszerelési tárgyak mellett szép, rendben elhelyezett skafonderek sorakoztak. Miközben Tennessee fedezte, Daniels gyorsan belebújt az egyikbe, azután ő állt és a férfi öltözött be. Amikor készen álltak, gyorsan ellenőrizték egymás öltözékét és felszerelését. A levegőm rendben, mondta Tennessee. A tiéddel mi a helyzet? Daniels bólintott. A kommunikátor is működik. A sötét csarnok felé fordult. Csak akkor lőj, ha muszáj. A dögvére savas, keresztül marná a fedélzetet, sőt, ha olyan az összetétele, talán még a hajó burkolatát is. Tene bólintott. Jó, hogy szólsz, de tudom. Láttam, mit tett a teherliv darujával, a markulóval. Kissé megemelte a hangját. Walter, látja őt valahol? A hídon tartózkodó szintetikus mereven figyelte az egyik monitort. A 47-es kapunál van. Nem mozdul. Azt hiszem pihen. A lény a kapu mellett előre nyújtott karokkal a farkát a lábai közé tekerve kuporgott, mintha várt volna valamire. Walter úgy gondolta, esetleg stimulálhatná egy kicsit. Végighúzta a kezét a billentyűkön, és a monitoron keresztül figyelte, ahogy kinyílik az egyik ajtó, amin keresztül a terraformálódókba lehetett átjutni. Abban a pillanatban, ahogy az ajtó megmoccant, a lény felkapta a fejét, de még mindig nem mozdult. Gyere már, gyere! – mormolta a szintetikus. Egy örökké valóságnak tűnő idő telt el, mire a lény végre feltápászkodott és elindult, hogy felderítse az előtte megnyíló új teret. A fejét úgy himbálta, mintha minden egyes sarkot végigpásztázna. Észrevette az egyik videószenzort. Megállt, belenézett az apró, henger alakú készülékbe. Előrehajolt, még előrébb és még a feje betöltötte a szenzor látó terét. Walter lenyűgözve utánozta a lény mozdulatait, egyre közelebb, még közelebb tolta az arcát a monitorhoz. Egy pillanatra mindketten mozdulatlanná dermedtek. Az idegen lény és a szintetikus fejét látszólag csupán újnyi távolság választotta el. A lövésre emlékeztető hang kíséretében kilökődő belső állkapocs szétzúzta a videószenzort. Walter meglepette hőkölt hátra, Megdöbbentette a támadás váratlansága és gyorsasága. A monitor elsötétült. A szintetikus éppen átváltott egy másik szenzorra, amikor a hangszóróból érkező hang, Daniels hangja, végig visszhangzott a hídon. A változatosság kedvéért ezúttal nem Walter, hanem a nőtűnt higgatnak. Pozícióban vagyunk. Nyissa ki a terraformáló felszerelések dokjának kapuját. Azonnal Daniels összeszorított fogakkal megemelte az F-90-est, amit Tennessee választott ki a számára. A súlya megnyugtató hatott rá. Nyírjuk ki a rohadékot. A külső ajtó, amin keresztül a lény belépett a légzsilibe, már becsukódott a háta mögött, de előtte kinyílt a belső. Mivel másfelé nem mehetett, Elhagyta a zsilipfülkét, de ezúttal jóval óvatosabban mozgott. Daniels és Tennessee azonnal meglátta a másik oldalról érkező alakot. A lény nem adta jelét, hogy érzékeli a két embert. Elindult az egyik irányba, és szempillantás alatt eltűnt a sötétben. Daniels és a férfi egymás mellett a fegyverüket lövésre készen tartva indultak befelé. Teneszi lerövidítette a lépteit, hogy a nő mellett maradjon. Néhány lépés megtétele után Daniels bólintott és tovább ment, Tennessee pedig behúzódott néhány fém konténer mögé, a dok egyik vezérlőpanelja mellé. A fegyverét az egyik alacsonyabb konténer tetejére fektette, így könnyebben tudott célozni és jobban figyelemmel kísérhette Daniels mozgását. A nő tovább ment előre, Egyre bejebb hatolt a dogban. Tennessee neki látott, hogy rögzítse magát a fedélzethez. Az egyik gigantikus, terraformáló jármű oldalán lévő fémlétrához érve Daniels megállt, felnézett. A jármű vezető fülkéjének ajtaja nyitva volt. A nő tudta, a másik oldalon lévő ajtót sem zárták be. Lejebb eresztette a tekintetét, a dog belsője felé nézett. Eltelt néhány másodperc, mielőtt az idegen lény ismét megmutatta magát. Egy lánctalpas vontatót vizsgálgatott. Érdekes lenne tudni, gondolta a nő. Miért érdekli éppen ez? Megrázta a fejét. Érdekes lenne, jó lenne, de most nem ez volt a legfontosabb. Daniels a lehető legközelebb húzódott a létrához, és halkan beleszólt a szkafander kommunikátorába. Szükségtelen volt csuttognia, mivel a lezárt űrruhából amúgy sem juthatott ki a hangja, de úgy érezte, a helyzet megköveteli tőle az óvatosságot. Mivel skafandert viselt, kiáltozással nem hívhatta fel magára a lény figyelmét, ezért a fegyvere túsával néhányszor keményen rácsapott a létrára. A skafander külső mikrofonjai érzékelték a csattogó hangokat. A lény azonnal reagált. Daniels már túlságosan is jól tudta, mire képesek az ilyen dögök, mégis elképedve figyelte, milyen sebességgel tart felé a támadója. Ha valamit rosszul számítottam ki, már nem maradt idő töprengésre. Másodpercek választották el attól, hogy ő is áldozattá váljon. A fegyvert a vállára akasztva mászni kezdett felfelé a létrán, a nyitott vezető fülke felé. Amikor a számításokat végezte, erre a műveletre a kelleténél hosszabb időt adott magának. Gondolnia kellett arra, hogy a szkafander miatt nehézkes lesz a mozgása, de a jelek szerint még így is túlbecsülte a saját képességeit. Miközben feljebb, egyre feljebb küzdötte magát a létrán, a testéhez csapódott néhány vékony szerviszkábel, ezeket nem vette észre a félhomályban. Egy-két másodpercre belegabajodott a kábelekbe. Miközben kiszabadította magát, felgyorsult a légzése. Tennessee idegesen figyelte a nő vergődését, felemelte a fegyverét, nem érdekelte, hogy a lény vére savas, kész volt vállalni ezt a kockázatot, ha. Daniels megszabadult az utolsó kábeltől, fellendítette magát a létre tetejére, és bevetődött a jármű irányító fülkéjébe. A lény a nyomában volt, az iszonyatos álkapcsok megvillantak a fényben. Daniels átvergődött a tágas kabin túlsó oldalára, és miközben kivetette magát a másik, szintén nyitott ajtón, rácsapott egy kapcsolóra. A lény ekkor már a fülkében volt. A kapcsoló megnyomását követően hangos döndüléssel becsapódott a jármű oldali ajtaja. Daniels közben a túlsó oldalon, zuhanás közben megérintette a fülke bal oldali ajtaját záró gombot. Az is becsapódott. Alig fél másodperccel azelőtt, hogy a lény keresztül tudta volna dugni a karját a résen. Daniels a dokpadlójára zuhant. Ha nem visel skafandert, valószínűleg eltörik pár csontja, de így csak egy-két pillanatra kábult el. Feltápászkodott és gyors mozdulatokkal nekilátott, hogy a fedélzethez rögzítse magát. A magasban, a jármű vezető fülkéjében a lény dühötten ütni, rúgni kezdte az egyik oldalajtó ablakát. A járművet felszíni munkálatok elvégzésére tervezték, így az ablakai közel sem voltak olyan erősek, mint a teherlift kabinjáé. Az egyiken megjelent egy hosszú repedés. Daniels magára csatolta az utolsó karabinert. Tennessee Most! Most! – kiáltotta. A férfi rácsapott a vezérlő gombra. A járművet rögzítő bilincsek vészhelyzeti szétnyitására szolgáló apró robbanó töltetek hangja erős visszhangot keltett a csarnokban. A kapcsok szétnyíltak, a láncok elszakadtak. Az ablakokon látszott, néhány ütésnél többet már nem bírnak ki, a lény pillanatokon belül kiszabadul a fülkéből. Daniels felemelte a fegyverét és felkészült a tüzelésre, bár tudta, ha eltalálja a célpontot, savesőben lesz része. – Anya! – mondta. – Nyisd ki a terraformáló kapuit. Sajnálom! – felelt a hajó kompjútere őrítő higatsággal. Ez a művelet azonnali nyomáscsökkentést izézne elő a… – Daniels nem várta meg a mondat végét. Parancsfelülírás Daniels, 9 0, ös Kód, tenger. Végrehajtani most? Semmi sem történt. Daniels már éppen megrémült, hogy a kompjúter vitatkozni fog vele, de azután megkönnyebbülten látta, hogy a dok túlsó végében lassan kinyílik a széles főkapu, és ezzel egy időben leeresztődik a rakodó a nyomás csökkenés gyors volt és elképesztően durva. A dokba azóta nem kerülhetett szennyeződés, hogy a hajó elhagyta a föld körüli pályát, meglepő módon porszemcsék felhője szívódott a nyitott kapu irányába. A vihar olyan erős volt, hogy nem csak a szennyeződést, az aprób rögzítetlen tárgyakat rántotta ki az űrbe, de Daniels kezéből is kicsavarta a fegyvert. A különböző méretű és formájú gépek és járművek egyszerre kezdték rángatni békjóikat. Mindegyik engedelmeskedni akart a fizika törvényeinek, mindegyik követni próbálta a távozó levegőt, hogy a nyitott kapun keresztül kiusson az űrbe. Mind menni akart, de csak egynek sikerült. A kiszabadított szállítójármű úgy löködött a kapu felé, mint valami lövedék. A vezérlőfülkéjében tartózkodó egyetlen utas vadul csapkodva próbált kiszabadulni börtönéből, miközben a gigantikus fémtömeg a dok túlsó végében kitárult kapu mögötti csillagmező irányába indult. A jármű úgy húzta maga után a szétszakított rögzítő láncokat, mint valami menekülő óriás, a hosszú hajfonatait. A láncok közül néhány rátekeredett az egyik exkavátorra. A jármű nagyobb és súlyosabb volt, de még így sem húzhatta maga után a kisebb, még mindig a padlóhoz rögzített gépet. A levegőből leereszkedett a fedélzetre, és amíg a láncok engedték, előre csúszott. Már egészen közel került a nyitott kapu előtti fékezőblokkhoz. A jármű ablaka hirtelen szétrobbant, a keletkező résből az idegen lény ugrott elő. Megkapaszkodott, Felmászott a fülke tetejére, és körbenézett, azután eszelős eltökéltséggel, még mindig a jármű tetején maradva elindult a nő irányába. Miközben a hajó rendszerei folyamatosan próbálták pótolni az űrbeszökött levegőt, a szűnni nem akaró szélben Daniels feltápászkodott a padlóról és megpróbálta lecsatolni magáról a rögzítő kábeleket. Tennessee nem foglalkozott a saját kábeleivel, Inkább belenyúlt az egyik tároló rekezbe, előkapott egy szerszámot, és rávágott a rögzítő bilincseket nyitó szerkezet kioldó gombjainak egy sorára. Tucatnyi bilincs nyílt szét, több jármű is a levegőbe emelkedett. A kapunál a fékező blokk előtt rászkódó fémszörny ismét előre lódult. A láncok, amelyek másik végei az exkavátorra csavarodtak, pattanásig feszültek. A lény közben még mindig Daniels irányába tartott, és úgy tűnt, semmi sem állíthatja meg. Ám a kioldott bilincsek között ott volt az is, ami az exkavátort rögzítette. A békjóitól megszabadult gépszörny a levegőbe emelkedett, és éppen akkor, amikor a tetejéről levetődő lény megérkezett a rámpára, az űr felé száguldva követte a nagyobb járművet. A lény lendületet véve rohanni kezdett. A doktólsó végében Tennessee kinyújtotta a kezét a vezérlő konzóhoz rögzített fegyver felé, de félbehagyta a mozdulatot, belekiáltotta kommunikátorába. Denny, feküdj! A nő egy hatalmas, sebesen pörgő fémtömeget látott, ami egyenesen felé repült. Az elszabadult exkavátor volt az. A széles, magas tolólapát végén sorakozó hegyes, fényes fémpengék a nőre szegeződtek. Daniels eleresztette a karabinereket, hasra vetette magát a fedélzeten. A szkafondere hangszigetelése kiváló volt, ennek ellenére megmert volna esküdni, hogy hallotta a levegő süvöltését, ahogy a nehéz munkagép elszágoldott a feje fölött. Az előre meredő tolólapát pengéi beledöfődtek a lény testébe, felnyársalták, keresztül szúrták a biomechanikus testet. A két jármű és velük együtt a felnyársalt szörny pörögve-forogva bucskázott ki az űrbe. Pár másodperccel később Tennessee parancsot adott a hajó kompjúterének, zárja el a nyitott terraformálódok levegőellátását. A Daniels körül süvítő, mesterséges hurrikán gyorsan elvesztette az erejét. A vákumtól visszahódított néma csarnokban Daniels a háta mögé nyúlt, lekapcsolta magáról a rögzítő kábeleket és a rakodó rámpa szélére sietett. A két egyre zsugorodó jármű és a keresztül lény együtt spirál alakban haladt az üresség mélye felé. A lény még mindig nem adta fel a harcot, még mindig nem tett le arról, hogy kiszabadítja magát. Savas vére szétmarta a testébe döfődött pengéket, de úgy tűnt nem elég gyorsan. Azután egészen váratlanul két újabb objektum jelent meg a távolban. Danielsnek szüksége volt egy kis időre ahhoz, hogy rájöjjön, mit lát. Nevetni kezdett. A járművek szenzorai érzékelték, hogy kijutottak a dogból, és annak rendes módja szerint kibontották a vészhelyzet esetén használatos ejtőernyőket. Mivel nem létezett körülöttük levegő, ezek az ernyők pegyhütten, céltalanul lebegtek az űrben. Olyanok voltak, mint két használt és nedves zsebkendő. Jól vagy, Deni? Tennessee hangjában szinte tapintható volt az aggodalom. Jól vagy? Beletelt pár pillanatba, hogy a járművek és az ernyők az idegen lényel együtt eltűnjenek a látóteréből. A fedélzeten oldalra gördülve, hálát adva a hajó mesterséges gravitációjának, Daniels mély lélegzetet vett, azután feltolta magát, felült, és feltartott hüvelykújját maga elé tartva elmosolyodott. Vége volt.